Es dimecres 8 de gener, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell, explicarem que el PCC critica la nova proposta d'ordenació de les terrasses de les places Nova i Promontori de Llafranc. Tindrem la presència als nostres estudis de Lluís Ros, regidor d'Obra Pública, que explicarà els detalls d'aquest nou projecte de concentració de les terrasses dels bars i restaurants en aquestes dues places que us deiem a Plaça Nova i a Plaça Promontori. La informació comarcal, d'una banda, ens portarà fins a Palamós per comentar el concurs que l'Ajuntament ha tret a la llum pel socorrisme de les platges. I d'altra banda, també anirem fins a Santa Cristina d'Aro i és que es convoca el cinquè concurs de microrelats. Música Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos els nous cursos de formació que hi ha disponibles al Centre Municipal d'Educació per aquest primer trimestre del 2020. I acabarem recuperant la conversa amb Marc Casanovas, president dels trompats, que organitzen unes jornades anomenades Llavors de Convivència, que comptarà amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir Eljombrer. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres 8 de gener i ho farem parlant del PSC de Palafrugell, que s'ha mostrat crític amb la nova proposta d'ordenació de les terrasses de Plaça Nova i també de la Plaça Promontori de Llafranc el portaveu socialista Juli Fernández ja va anunciar en el ple ordinari del mes de desembre que el seu grup és contrari a les propostes de reordinació de l'ocupació. En aquest sentit, a Ràdio Palafrugell, el cap de l'oposició també va mostrar el seu rebuig a aquesta proposta. I també les noves propostes que volen fer de reordenació del plaça Nova i el plaça promontoria ja faran de les terrasses. Crec que és un error el que proposen. Penso que és un, és un retrocés important el que ha de ser l'espai públic com a àgora de debat de la ciutadania i, per tant, jo els demano que amb aquests tres temes reflexioni obertament. Així doncs, Juli Fernández valora aquesta proposta, com hem pogut escoltar, com un retrocés i, a més a més, també ha criticat en una nota de premsa que no han buscat el consens amb els establiments i que perjudica l'activitat econòmica. D'altra banda, també rebutja la nova ordenació perquè trenca l'estètica de les places i no permet una diferenciació de l'activitat de cada establiment. El portaveu Socialista, per la seva banda, és partidari de mantenir la proposta feta i consensuada amb els establements durant l'any 2016, que va comportar la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i els operadors. També és partidari d'unificar el format de mobiliari, però amb un període transitori per a la seva implantació d'altra banda, Juli Fernández denuncia que el govern és incapaç de fer propostes de consens per trobar l'equilibri entre l'espai públic i el privat en relació a les ocupacions d'activitats econòmiques per això es fa imprescindible que el govern retiri les propostes i busqui alternatives per últim, el portaveu socialista també ha fet públic que demanarà al govern el justificant de l'empresa que ha fet la proposta així com el seu cost i la forma, i la forma de contractació. Segons Fernández d'aquestes propostes es podien haver fet des dels mateixos serveis tècnics de l'Ajuntament. Per aquest motiu, doncs, Juli Fernández i el grup socialista de Palafrugell s'han mostrat crítics amb aquesta nova proposta d'ordenació de les terrasses de Plaça Nova i la plaça Promontori d'Allafranc. I seguim parlant d'aquest tema en aquest informatiu d'avui dimecres 8 de gener al voltant d'aquesta Proposta d'ordenació de les terrasses de les places Nova i Promontori i a continuació ho farem per saber els detalls d'aquesta proposta. Per aquest motiu tenim convidats als estudis de Ràdio Palafrugell el regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Ros, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, mm. primer de tot, Lluís, m'agradaria comentar, ara ho dèiem fora de micròfon, eh, com és que Lluís Ros, és regidor d'obra Pública... Eh, Té alguna cosa a veure amb aquesta nova ordenació de les terrasses d'aquí, de, de Plaça Nova i de la plaça Promontori? Bé, bueno, perquè quan es va començar a engegar el tema aquest, en la plaça Promontori com a Plaça Nova, en aquells moments jo era regidor de serveis i l'ocupació de via pública era una que corresponia a serveis. Eh, llavors, com que jo vaig començar el tema aquest, doncs eh, el portaré fins al final com a regidor. He uh -huh. clarit aquest, aquest punt, doncs, a continuació, eh, Lluís Ros, doncs, demanarem que ens expliques una miqueta en què consisteix aquesta nova reordenació. Uh, ens sorprenia una miqueta doncs, aquestes crítiques uh, perquè encara no s'ha fet públic no? que, que s'està fent uh, a Plaça Nova i a Llefranc, per tant doncs, Lluís, primer, què, què, què voleu fer o quina és la proposta que, que, que porteu uh, per, per aquestes places uh, Nova i promontori? Per a plaça promontori pràcticament està ja tot, de fet són són cinc establiments, tres usuaris, tres propietaris i llavors va ser molt fàcil arribar a un acord. Pràcticament ara queda acaba de parlar uns temes de mobiliari, però, dir, pràcticament està elllestit i no hi ha no hi ha més debat en allà. I en quant a Plaça Nova, eh? Plaça Nova m'han estranyat les crítiques del Partit Socialista perquè és una cosa que no s'ha portat a terme, eh? senzillament el que vàrem fer és ensenyar una proposta als usuaris a l'espera d'un retorn, que precisament avui han tingut una reunió amb ells, per veure com, com acceptaven, de quina manera ho veien, uh -huh. aquesta reordinació, i que ells aportessin la... Doncs, la seva manera de pensar, la seva manera de... A veure, en definitiva, qui és el propietari d'un negoci és el que coneix el negoci, el que sap millor com pot donar servei i com pot treure un benefici. Però tant, nosaltres estem d'acord amb això, que el que volem és donar servei en el vilatà i, que evidentment, que els comerços de Palafrasilla en treguin un benefici, eh, que, que estigui d'acord amb el que ells volen. No? Uh -huh. Llavors, eh, nosaltres hem fet aquesta proposta, els hi hem portat i avui esperàvem el retorn. Avui, clar, ens hem trobat i sí que hi ha hagut part de retorn, però ha estat, mm, com ho diré, ells han presentat els inconvenients que hi veuen, no? I tots es poden solucionar. El que falta, i els hem emplaçat pel dia 22 Torrents de Trobar, és sobre el plànol que nosaltres els hi vam donar, que els facin un petit esbós amb els retocs que creuen oportuns. I en base a això arribar a un consens de que a Plaça Nova doncs, sigui millor de lo que és ara. I dic sigui millor perquè el que busquem, i que això sí que és innegociable, és la seguretat. Per dir alguna cosa, al carrer Sant Martí fins ara, uh -huh. el com arribaves a plaça nova, era un embut que qualsevol vehicle d'emergència ho tenia molt difícil per passar. Això ho volem anul·lar. I llavors eh, també que l'ordenança municipal demana que les places d'aquest poble han de tenir el 50% d'espai lliure. <coughs> I això són les premisses que, que volem que es compleixin. Mhm. Uh -huh. En base a això, estem oberts, tal com els hem dit en els usuaris, de que, doncs aquests establiments compleixin de la manera que que ells ho han visbé, eh, uh -huh. i que compleixin aquestes premisses que he dit però de la manera que ells els, els deixem-li millor. Uh -huh. uh, uh, ha Obert diversos temes, un... aquesta reunió sí. que he tingut aquest matí, uh, comencem, però, per el... una d'aquestes crítiques que, que s'anomenaven en, aquesta... en aquesta nota de premsa, és al voltant doncs, que donava per fet que l'Ajuntament ja tenia decidit què es faria. És ben bé així o, en aquest cas com que us he tornat a emplaçar has explicat algunes eh, de les modificacions que podríem fer, però la idea és que totes les terrasses estiguin agrupades en un mateix lloc de, de la plaça de plaça nova? La proposta que es va presentar era aquesta, mm -hmm. estan agrupades en el mateix lloc per ser equitatius en tothom, en aquest moment hi ha qui té l'ocupació sol, en aquest cas seria tota sombra, però Eh, jo, la veritat és que quan ho vam presentar també va estrenar una mica perdre el tram que quedava sol, no? però una vegada reflexionat amb això i veus en altres pobles, altres terrasses que la gent s'ha acostumat moltíssim a estar a fora al carrer Però i tot va ser perquè la gent anava a fumar afortunadament eh, que la gent fuma menys però mm -hmm. ocupen més terrasses a l'exterior llavors, eh, si estan agrupats i poden tenir unes estufes a fora i tal, semblava que de cares a l'hivern que és el que es queixen els propietaris d'aquests establiments, que a l'hivern els baixa molt la demanda, l'ocupació, i llavors semblava que era afavorir-les en part. Això se'ls posa sobre la taula. No se'ls obliga a que hagin de fer això. I per això els hem citat per explicar-los que bonament la intenció de l'Ajuntament és aquesta, afavorir a tothom. Uh -huh. en ells i als usuaris. I sobre això, repeteixo, tindrem un debat, l'hem tingut ja, i continuem tenir-lo fins a arribar a un consens que agradi a tothom. Uh -huh. Aquest consens que, que esteu buscant, uh, avui heu tingut aquestes reunions. ens comentaves que la, la valor és com a positiva perquè també els establiments, que no sé si em pots dir quants, quants són en concret, quan, quin número són? Hi ha set establiments. Hi ha set establiments uh, aquí a Plaça Nova, hi uh, han sortit mitjanament satisfets també ells per la proposta de l'Ajuntament? Són els primers, el primers que estan conscients de que hi ha una sobreocupació a plaça nova i si han de reduir espai, el reduiran. I que la seguretat, en aquest cas del que hem dit de l'ocupació que hi de la via pública per vehicles d'emergència, ha de ser essencial, mm. amb tot això hi estan d'acord. Ara hem d'acabar de polir doncs, ben bé aquesta ocupació de pública on s'ubica exactament i arribar amb un acord que se desfai tot. Mm -hmm. ara si sí, un passeig per plaça nova aquests dies eh, i sobretot també a l'estiu no veu que hi ha algun establiment que té una terrassa poder desmesurada això vol dir que poder a l'estiu hi haurà establiments que perdran eh, cadires, que perdran ocupació tothom, tothom redueix però no és per l'estiu, és per tot l'any. Uh -huh. Tot l'any, plaça nova, esclar, s'hi fan activitats. Si mires quan surts a l'estiu, el mes d'octubre hi ha el jazz. Uh -huh. I tot l'any, doncs, s'hi van fent coses. És el centre neuràlgic de Palafrugell. I, per tant, tot l'any, s'hi fan coses i tant de bo se facin i com és millor, no? Uh -huh. I per tant, el que volem és això, una plaça nova ordenada, amb tota la seguretat i que la gent pugui gaudir. I uh, una de les coses que tu comentaves és, doncs, que per tal que a l'hivern, doncs, que poder, eh, ara quan ve més fred, que encara tampoc ha arribat del tot, no? però quan arriba més el fred, doncs hi ha una miqueta menys d'ocupació d'aquestes terrasses. Eh, comentaves, la possibilitat de que aquests establiments posessin algunes estufes. Eh, en aquest sentit, l'Ajuntament eh, podria ajudar en aquests establiments a que eh, es fessin aquestes adquisicions, o, o això va a compte de cada, cada establiment? No, això és una inversió que cada un ha de fer. Ho dic perquè, com que, d'una banda, se'ls treu una miqueta d'espai, de, de, d'ocupació, poder dir, carai, no? m'ho compenses per un altre lloc? Mm, no, no, no. És una manera d'enfocar diferent el negoci, entenem. Mm -hmm. I si volen treure un profit de l'hivern, és evident que ells, doncs, la calamitatació és una inversió que han de fer ells. Mm -hmm. Lo el que passa és que sí, a l'Ajuntament els permet això, fer aquests parasols, que són grans que si un moment donat volen baixar un protector per, per a l'aire lateralment, doncs ho podran fer i quedaran més preservats a dintre. Uh -huh. I llavors el que sí que se'ls ha demanat és que siguin estufes de gas que no tingui passat soterradament la connexió elèctrica, que siguin estufes de gas, perquè el que no volem són cables aèris ni coses d'aquestes. Uh -huh. D'acord, aquestes són algunes de les... Uh novetats que presentarà, que presentarà aquesta nova ordenança a l'espera doncs, aquesta nova reunió que doncs, acabarà de, de definir ben bé a plaça nova, perquè ja ens comentaves que la plaça promontori ja ho teniu pràcticament enllestit. Eh, una de les coses que has volgut remarquer és millorar la seguretat eh, i en aquest sentit doncs, eh, també l'ordenança diu que les places de, del municipi han d'estar al 50% lliures. Eh, això, per tant millorarà la mobilitat, tant a peu com si hi ha alguna emergència de, de la gent que passi per, per plaça nova sobretot en els dies que hi ha més gent, no? Sí, el pas natural que hi ha des del carrer Sant Abastia cap al carrer Caballers, evidentment per a de plaça nova de quedar tot lliure. I llavors, l'altre és que la gent que ve des de Pimar Gall Clar, actualment doncs, es troba amb les taules de, de Camp Moragas i del Múnich i ens agradaria que quedés més lliure. Però, repeteixo, això és una cosa que tampoc exigim nosaltres, l'exigim, la posem sobre la taula perquè pensem que és així. és. Però hem d'arribar a aquest consens. Mm -hmm. Molt bé, A l'espera d'arribar a aquest consens, en aquesta reunió, una altra de les coses que que no sé si es faran o teniu previst, feta, o previst fer, i que també, doncs, com comentava Juli Fernández, és el fet d'intentar doncs, que tots els establiments, en aquest cas de plaça nova, o en aquest cas de plaça promontori, doncs, tinguin el mateix mobiliari. No sé si això ho heu estudiat. Sí, uh -huh. sí, sí. O sigui, en plaça promontori ja està, està molt clar, és de color blanc... Tot el, totes les pèrgoles mm -hmm. per sols, són de color blanc perquè també les pèrgoles s'han fet des que es va fer el passeig nou a Llefranc s'exigeix el color blanc mm -hmm. i el tipus de mobiliari també. No ha de ser exactament que tothom compri la mateixa marca i allò però el que no volem és que sigui un girigall, que un tingui taules i cadires d'alumini, l'altre tingui de plàstic i una altra tingui de fusta. Mm -hmm. Volem igualar una mica, que es vegi tot homogeneïtat, però dintre d'un ordre i que la gent, quan vagin allà doncs, també pugui distingir a quin local se sent. Uh -huh. uh, aquesta podria ser una de les preocupacions, no sé si us ho han traslladat així els establiments de que podries perdre una miqueta la noció de, ostres, estic assegut en aquest o estic assegut en l'altre. Uh, això no sé si o estudiat més enllà de poder posar, doncs, baixar aquesta cortina, poder o, o fer alguna altra cosa. Bueno, no, lo que fem és deixar uns passos entre, entre un establiment l'altre i llavors aquesta petita diferenciació entre el mobiliari, mm -hmm. però el que no volem és això que un tingui una cadira blanca, l'altra vermella i l'altra blaua. Vull mm -hmm. dir que dic, no sigui un mercadillo, mm -hmm. sinó que sigui una cosa ben ordenada, però amb amb la quali... una qualitat també, però que dintre dins aquesta qualitat, doncs, hi i pogui veure unes diferenciacions d'un establiment a l'altre. I per, per anar acabant eh, dins aquesta ocupació que la majoria d'establiments de, de, veuran reduïda no sé si saps o tens constància ja de quantes places disposarà cada establiment en aquestes terrasses No, sé els metres quadrats i mm. ara de memòria també perquè són diferents tampoc te'ls te puc dir perquè mm. no em vull equivocar però no, no, no ho sé, en aquest moment no tinc aquí davant mm -hmm. Cal remarcar que són diferents eh? no tens d'obtindre la mateixa ocupació No Uh -huh. no. Això va per... Um... Bueno, s'ha fet un estudi en quant a façana i, i metres quadrats de, de local. Uh -huh. No és ben bé equivalent, però uh, sí que s'ha fet una diferent, diferenciació en aquest sentit. Uh -huh. I per últim, una pregunta que també sorgeix d'aquesta nota de premsa que va enviar el Partit Socialista, és que... D'una banda, Julio Fernández deia que exigiria doncs, justificacions d'aquest projecte, no? de, de, del cost i la forma de contractació d'aquesta empresa que ha fet aquest, aquesta proposta i, i deia que eh, això ho podien haver fet tècnics de l'Ajuntament. No sé quina és la, la resposta de, de, bueno. de Jus Ros. Vam optar per anar a buscar aquesta empresa perquè hi tenia experiència amb això, ells havien ordenat diferents pobles, ara per recordar en algun, sé que la plaça de Bagú i a Tossa també varen fer tota una ordenació mm -hmm. i no es tractava només de plaça nova com t'he dit, hi ha plaça promontori però també varen fer una pinzellada que no es porta a efecte en mm -hmm. aquest moment, però una pinzellada també tot el que és carrer Cavallers i ens van aconsellar doncs, unificar els colors de tendals, per exemple, la rotulació, tota una sèrie de coses, que a mesura que es vagin obrint establiments o vagin fent unes reformes, això s'irà adoptant. I ens sembla que és una cosa molt normal i va ser un preu molt raonable el que es va fer tot això. I és bueno, tenir una idea global, perquè aquesta empresa, a més a més, va fer tot un seguiment fotogràfic durant, durant l'any, quan mm -hmm. canviï un poble com Palfasell, quan està en plena efervescència turística o en aquests mesos com ara va passar festes al gener, i tenir una experiència que ells que nosaltres no teníem i que ells hi tenen, i portar-la a la pràctica. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Lluís Ros, crec que hem parlat una miqueta de tot, hem eh? desgrimit doncs, ben bé com serà aquesta nova ordenació, a ah, falta d'aquest doncs, consens que, que busqueu, i podríem dir doncs, que al final el que busqueu des de l'Ajuntament, no? des de l'equip de govern, és millorar la seguretat de, de plaça nova, intentar doncs, que també estigui més més més ordenada, no? que sigui més fàcil l'accés, ja sigui caminant perquè a vegades també és difícil, mm -hmm. eh? en èpoques doncs, on hi ha molta afluència de gent o també si hi hagués alguna emergència doncs, també sigui més, més fàcil d'accedir-hi doncs hem, hem repassat eh, com quedaria aquesta nova ordenació i també doncs ha respost les crítiques que, que es vertien des del Partit Socialista en torn a aquest nou, nou projecte Lluís, eh, parlarem més Ben a, en properes setmanes doncs, altres temes també relacionats amb, amb obres que tenim al municipi i avui doncs, agrair-te que, que hagis volgut venir a Ràdio Palafrugell per explicar doncs, aquesta nova ordenació de les terrasses al contrari, moltes gràcies a vosaltres ja saps que sempre és un plaer poder explicar en els bilatants totes les novetats que hi ha i en quan a obres segur que n'hi hauran i parlarem ben aviat molt bé, fins aviat Lluís gràcies. Continuem a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu D'avui dimecres i a continuació anirem a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar que la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat la licitació d'un nou contracte del servei de socorrisme i vigilància a les platges per un import de 177.000 euros. Així ho va avançar ahir Ràdio Palamós especificant que l'any passat aquest mateix concurs públic va ser impugnat i el consistori va haver de fer un contracte més curt i més barat per salvar la temporada d'estiu. Segons Ràdio Palamós, el consistori espera poder adjudicar una concessió per dos anys prorrogable a dos més i que el servei estigui actiu al juny. L'Ajuntament de Palamós ja va haver de desistir del primer concurs després de tenir coneixement d'un recurs presentat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que al·legava que el preu de la mà d'obra que figurava en l'estudi econòmic del plec de condicions estava per sota del que determina el conveni col·lectiu que regula el sector. Seguim amb una nova informació de caràcter comarcal en format breu en aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui dimecres per parlar de que el Punt d'Igualtat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro convoca el cinquè concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. La gran... Novetat d'aquesta edició és que es poden presentar obres tant en castellà com en català. La temàtica d'enguany se centra en la diversitat de les dones, titulat Dones d'arreu, dones i diversitat d'origen nacional, ètnic, cultural, religiós, etcètera, ja que s'emmarca en el projecte que es va iniciar al novembre titulat Cristinenques d'arreu. Els treballs, un per autor o autora, que han de tenir un mínim de 14 anys, s'han de presentar presencialment o per correu postal al punt d'igualtat entre el 8 de gener i el 10 de febrer. El lliurament dels premis es farà el 6 de març a l'Espai Reu d'Aura l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Santa Cristina d'Aro, a Armacenda, la Biblioteca Municipal Valdir i Reixac, l'Hotel Mastapioles i l'Institut Català de les Dones de la Generalitat es reserva el dret de publicar o difondre els treballs presentats al concurs. Els microrrelats que han de ser originals i inèdits han de tenir una extensió màxima de 300 paraules, s'han de presentar en suport paper format dinaritzat a 4, tipus de lletra Arial i cos 12 a doble espai i a una sola cara s'assignarà amb pseudònim i s'inclourà en un sobre en el qual hi haurà la capçalera 5è concurs de microrrelats de Santa Cristina Nadaru i el títol de l'obra. Aquest sobre l'acompanyarà un sobre menor tancat amb el títol de l'obra i el pseudònim que inclourà a l'interior les dades de l'autor, com són els, el nom, els cognoms, el pseudònim adreça, telèfon, correu electrònic DNI o passaport i data de naixement. El jurat estarà format pel personal tècnic i referents polítiques de les àrees d'igualtat i de la biblioteca i una representant de l'Associació Armenda. Hi ha tres premis: el primer, que és una tauleta valorada en 350 euros, una entrada per a dues persones a l'espa de l'hotel Mas Tapioles i un xec de 75 euros per la compra de llibres. El segon premi és una entrada per a dues persones a l'espa de l'hotel Mas Tapioles i un xec de 75 euros per la compra de llibres. I el tercer premi consisteix en una panera de fruita de quilòmetre zero valorada en 30 euros i un xec de 75 euros per la compra de llibres. El jurat pot declarar els premis deserts. Tornem ara cap al nostre municipi per explicar una nova informació de caràcter breu i, en aquest cas, relacionada amb el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós que ofereix un nou catàleg de cursos per al primer trimestre de l'any 2020. Idiomes, eines digitals, creativitat i benestar són les principals temàtiques generals. Alguns d'aquests mòduls formatius i tallers són de caràcter gratuït. Les inscripcions estaran obertes des d'avui, dia 8 de gener i fins fins el 22 a través del web educacióperlafrugell.com puntcat. Els cursos es realitzaran entre els mesos de febrer i maig. El Centre Municipal d'Educació, així doncs, segueix apostant per les noves tecnologies amb cursos d'informàtica a nivell bàsic i avançat i un curs dàctic de nivell mig. Un trimestre a més, a més a més, es manté l'oferta de cursos d'anglès, francès, italià i alemany en diferents nivells. En el cas de l'anglès i el francès, les proves de nivell tindran lloc el dimecres 15 de gener. I en les opcions de tallers gratuïts es troben els enfocats al benestar personal en el cas del Mindfulness i en l'àmbit més creatiu un taller de Scrapbook I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 8 de gener a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en unes jornades que tindran lloc d'aquí 10 dies en concret serà el cap de setmana del 18 i del 19 de gener per tant, no aquest informatiu a proper cap de setmana, sinó el Vinent i que té com a protagonista l'associació juvenil Els Trompats que doncs, organitzen unes jornades anomenades Llavors de Convivència. En Marc Casanovas, president dels Trompats, passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell la setmana passada per comentar els detalls que portarà aquestes jornades de convivència ho explicava en una entrevista amb Rafel Corbí. Us deixem aquest fragment on Rafel Corbí i Marc Casanova parlen d'aquestes jornades de convivència anomenades llavors de convivència. Eh, nosaltres vam iniciar un projecte que era el manifest, que vam escriure un manifest per reivindicar les igualtats i contra els avis de les persones i vam considerar que calia organitzar algun tipus de, de, de conferències de xerrades, de que Uh, bàsicament, uh, el que volem amb aquestes conferències, que el llagost de, de convivència és un cicle de conferències i també hi haurà una reproducció d'un documental, és uh, crear debat i, bueno, i que, que es, que es crea un estat crític no?, sobre el tema de la convivència que és una paraula molt senzilla però que porta molta complexitat tot al darrere i vindrà gent bastant uh, bueno, que, que té molt coneixement de causa i ens, ens podrà explicar les seves experiències i també Quin, quines propostes i quins projectes tenen de futur per solucionar aquest tema de la convivència que toca tots els, els, tota, no, no, totes les activitats, aquest tipus d'activitats. Nosaltres ens centrarem aquest any en, en, el, en la convivència en un món divers i també la convivència dins del món de l'esport i de la cultura, però és un tema que no s'acaba mai perquè eh, està present a, a, a tots els àmbits. I, a més a més, tot això també lligat amb el que parlem abans del, del Reis Magfers, tot això es va iniciar per un problema que han tenir que ens han trobat en aquesta festa i ara ha passat un any i serà la cluenta de tot aquest projecte del, del, del Manifest. Sembla que de problemes no, no ens en falten, no?, quan toquem aquests temes. No, exacte, és un tema que, que quan escoltes moltes vegades el que, el que volem fer amb, amb aquestes conferències és que eh, vivim aïllats no? d'una realitat que realment eh, tenim la nostra realitat i a vegades no som capaços de, de veure la veritat que tenen altres persones i per això tampoc empatitzem ni creiem, no sé, no veiem els problemes que hi ha realment, però tenim problemes molt greus a Palafrugell mateix i per això creiem que és necessari fer aquestes conferències i que la gent vingui a escoltar i perquè realment el que fem en aquestes conferències és que vindrà gent que en sap bastant però també hi haurà actors locals que, que vindran a parlar de com ho veuen aquí a Palà Frugit. Llavors, la convivència tindrà lloc el dissabte 18 de gener i també el diumenge dia 19 de gener, conferències com diu Marc, també aquest documental Negre de Merda, i després mm -hmm. també una taula rodona que es portarà a càrrec de diferent gent, eh, més relacionat, com deies tu fa un moment, en el mort de, de, de la immigració, suposo, també amb, aquests, amb aquest sentit, amb la, la convivència entre races, entre religions, però també l'esport, perquè també me sorprèn. o sigui l'esport i la cultura són dos dels eixos per abradors de del convivència, precisament. Sí, ho creiem molt fermament, també. Nosaltres som una associació que hi ha molta gent relacionada amb el món de la cultura i, i també, a part, amb el món de l'esport. En el món de l'esport, sembla que les dones no, comencen a tenir un paper una mica de protagonista, però encara és molt secundari i això mateix és el que ens vindran explicar, per exemple, la Mar Vergés, que és una futbolista palafrosallanca del, del, del Girona i com... Són en molts casos eh, esportistes de, de l'elit, no? tinguin sols miserables en comparació amb l'esport masculí. I, I també el tema de, de la cultura. La cultura, al final, eh, la, la convivència està en tots els àmbits i creiem que en el món cultural, en el món de la música, en el món de, de la lectura, hauria de ser el, el món que, no, que, que fes el primer pas perquè sempre va per, no sé com, un pas endavant. I també ens hem amb, bueno, que ens han explicat i ens han trobat amb casos en aquest món tan progre que sembla no? que també, també també hi ha temes de problemes de convivència en tots els àmbits en trobame la dona. També hi ha persones amb diferents d'orientació sexual, és la convivència a tot els nivell de la societat. Molt bé, doncs ho deixem estar aquí, properament en continuem parlant. Només fes-me dos cèntims. Qui, qui són els protagonistes? Has mencionat a la Mar, que la coneixem sí. també per la seva col·laboració amb el programa d'Esports al Punt, de la nostra sintonia, però a més a més hi tenim la Carme Fanoll i d'altres protagonistes. Sí, el primer dia, el primer, el primer bloc, vindrà en Shakira el Homrani, que és el conseller de la Ciutat de Catalunya sobre benestar social i i a fesos estrangers, en que està molt contents, per a mi molt que vingui, però al final podrà venir i presentar i iniciar aquestes conferències. També vindrà la Daniela Ortiz, que és una noia que és artista, i a part també és una gran entrevista, és una noia d'origen peruà i que, que no té dalt de la llengua, i crec que és molt i molt interessant poder-la tenir i escoltar-la, i a part, la, com has comentat la Carme Fanoll, que jo crec que tothom la coneix i si no, que vingui que la coneixi, perquè és una persona eh, bueno, amb unes capacitat increïbles. Lluïta Cari d'aquí Palafrugell molts anys, ara mateix està a eh, la camp de gabinet de la, del rectorat de la UPC, també va estar la Generalitat, a Cultura, i bueno, eh, l'experiència que té la Carme, jo crec que ens pot aportar moltíssim, perquè també ens podrà parlar de convivència. Doncs aquestes jornades que organitzen els trompats, també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, de les referents de convivència d'aquestes noies que col·laboren doncs, per, i que fan activitats entorn a la convivència i que organitzen aquestes jornades que tindran lloc, com dèiem, els dies 18 i 19 de gener, el 18 amb la jornada inaugural i amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir Eljonrani. I amb aquesta informació hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres. Nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell seguiu connectats a radiopalafrugell.cat allà hi trobareu totes les notícies de darrera hora de la nostra vila, del nostre municipi per tal de que no us perdeu tot allò que passa al nostre entorn. Nosaltres, en aquest espai informatiu, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.